Körbe-körbe! Idegeskedéssel nem megyünk semmire, ez volt Gregory Powell egyik kedvenc szava Ezért aztán, amikor Márk putva futva jött lefelé a lépcsőn, Powell a homlokát ráncolta. Mi a baj? kérdezte. Letölt a körmöd? Ahogy mondod, vicsorgott Danovan felhevülte. Vörös haja csupa gubanc volt az izzadságtól. Mit vacakolsz itt egész nap apokol fenekén? Mély lélegzetet vett, csak aztán kitört belőle. – Szebi nem jött vissza! Powell szeme tágra nyílt. Egy pillanatra megállt a lépcsőn, aztán visszanyerve önuralmát, tovább kapaszkodott felfelé. – Meg sem szólalt, míg a lépcső tetejére nem értek. – Szeléniumért küldted? – Igen. – És mióta van már oda ki? – Öt órája. Szavait Néma csönd követte. Pokoli helyzet. Mindössze tizenkét órája vannak itt a Merkúron, és már is nyakig ülnek a bajban. Elégszer hallották ugyan, hogy a Merkúr baljós bolygó, de ez még így is több a soknál. – Kezd az elején – mondta Powell. – Lássuk tisztán a dolgot. Közben már a rádiós terembe értek, amelyek elavult berendezéséhez ideérkezésük előtt tízesztendőn át nem nyúlt senki. Technológiai szempontból nézve még tízesztendő is hosszú idő. Szebét például nem lehetett egy napon említeni a 2005-ben használt robot típusokkal. Persze épp a robotikában szédületes volt akkoriban a haladás. Póval óvatosan végighúzta újját a még mindig csillogó fémtárgyakon. A szobát, sőt az egész állomást az abúltság áporozott levegője töltötte be. Szinte megüti az embert tüdejét. Úgy látszik Donovan sem érezte különbül magát. Megpróbáltam rádióval elérni. Kezdte, de nem bírtam. A rádiónak a Merkur napos oldalán semmi hasznát nem vehetjük, legkevésbé két mérföldön túl. Ez volt az egyik oka, amiért az első expedíció csődöt mondott. Az meg hetekbe telne, amíg az ultrahullám berendezést felállítjuk. Most ne erről beszélj. Mit tudtál megállapítani? Rövid hullámon sikerült a szervetlentest jelzéseit felfognom. Ez azonban csak arra volt jó, hogy a tartózkodási helyét megállapítsam. Két órán át követtem, és az eredményt beírtam a térképre. Farzsebéből előrelántott egy megsárgult pergamenlapot. A sikertelen első expedíció egyik erekjéjét, és előbb dühösen odavágta az asztalra, majd tenyerével kisimította. Powell mellén keresztbe font karokkal, tisztes távolból figyelte a térképet. Ez a vörös kereszt, a szelénium lelőhely. – Te magad jegyezted be ide! – Melyikről beszélsz? – szakította félbe Powell. – Megdag a három lelőhelyet jelölt ki számunkra, mielőtt elment. – Természetesen a legközelebbihez küldtem ki szabit. 17 Tizenhét mérföldre. – De ez nem érdekes. – Izgatott hangon folytatta. – Ezek a ceruzával beírt pontok mutatják az útját. – Most már Powell sem tudta tűrtőztetni magát. Villám felkapta az asztalról a térképet. – Komolyan beszélsz? Ez képtelenség? – Nekem mondod? – morogta Donovan. A pontok nagyjából körharagban helyezkedtek el a szelínium lelőhely vörös keresztje körül. Powell barna bajszát rángatta, ami nála az aggodalom félreérthetetlen jele volt. – A két óra alatt – tette hozzá Donovan – ami követtem az útját, nem kevesebb, mint négyszer kerülte meg azt a nyomorút lelőhelyet, és ahogy én látom a dolgokat, így fogja folytatni az idők végtelenségéig. Tisztában vagy velem, milyen mi kátyúba kerültünk? Powell felpillantott, de nem válaszolt. Ó, igen, nagyon is tisztában volt a helyzetükkel. Nem kellett hozzájós tehetség, hogy az ember előre lássa, mi fog történni. Az itteni szörnyű napsugarakkal szemben egyedül a fotocellagátak nyújthattak védelmet, azok meg hamarosan kiégnek. Csak a szelénium menthetné meg őket, szeléniumot pedig csak szebi hozhat. Ha nincs szelénium, vége a fotocelláknak. És ha vége a fotocelláknak, az azt jelenti, hogy mindketten lassan megperzselődnek, ami nem a legszebb halál nem. Danoven vadulmarkolászta vörös fürtjeit. Az egész vállalat rajtunk fog röhögni mondta keserület. Mindenki azt fogja kérdezni, hogy, hogy ilyen egy-kettőre csődött, mondtunk. A nagy Powell Donovan duo. Ki küldik a Merkurra, tegyen jelentést, hogy a modern technika vívmányaival és a robotokkal meg lehet-e újból nyitni a napoldali bányákat? És íme? Már az első napon csődött, mondunk. Amellett az egész pusztán rutin munka. Ezt a csorbát soha ki nem köszönüljük, talán nem is lesz rá szükség, jegyezte meg szemtelenül Power. Ha most nem teszünk valamit méghozzá gyorsan, akkor mi már életünkben nem fogunk semmit köszörülni. Ne egy Greg! Lehet, hogy te ezt jó tréfának tartod, de én nem. Bűn volt ide küldeni minket egyetlen egy robotta Az meg a te nagyszerű ötleted volt, hogy a fotocellákat majd mi magunk elintézzük. Micsoda igazságtalan vád! Hát nem közösen döntöttük el, hogy így lesz a legjobb? Semmi egyébre nem volt szükségünk, mint egy kiló szeléniumra, egy darab dielektróda lemezre, meg három óra időre. És a napoldal tele van tiszta szeléniummal. Megdaggal a septro reflektorával öt perc alatt három lelőhelyet talált, vagy nem? De akárhogy áll a dolog, a következő bolygó együttállást amúgy se várhattuk volna ki. És most mit tegyünk? Látom rajtad, hogy neked van valami ötleted, különben nem volna ilyen nyugodt. Te se vagy nagyobb hős nálam. Köp ki hát mi az. Magunk nem mehetünk Szebi után. A napoldalon semmiképp. Hisz a közvetlen sugárzást még ezekben az újfajta hőálló ruhákban sem lehet húsz percnél tovább kibírni. De ismered a régi mondást. Robottal fogd el a robotot. Ide figyelj, Mike. Lehet, hogy mégse állunk olyan rosszul. – Oda lent van hat robotunk, amelyeket bevethetünk, ha működnek. – Ha működnek. Donovan szemében hirtelen felcsillant a remény. – Az első expedíció hat robotjára gondolsz? – De azok talán még szubrobotikus gépek. Tízesztendő hosszú idő, ami a robot típusokat illeti. – Nem, már robotok. Az egész napot velük töltöttem. Tudom, mit beszélek. Pozitron agyuk van, persze primitív. Zsebre dugta a térképet, na gyerünk! A robotok, mind a hat, a legmélyebb szinten voltak ismeretlen tartalmú penészes ládák gyűrűjében. Ótromba behemót szerkezeteknek látszottak, a földön ültek szétvetett lábakkal, de a fejük még így is jó hét láb magasabb volt. Jó, korák, mi! Füttyentett Donovan. Legalább tíz láb a merbőségük. Mert még Ósdi, meg Gaffi féle szerkezetek. Átvizsgáltam a belsejüket. Van ott minden, ami szép és jó. Fel is töltötted már őket? Még nem. Eddig nem volt rá szükség. De úgy láttam, nincs semmi bajuk. Még a diafragmájuk is nagyjából rendben van. Valószínűleg tudnak majd beszélni. Közben lecsavarta a legközelebbi romott melpáncélját, és a szerkezetbe egy-két hüvelyk átmérői gömböt tett bele. Ebben volt az a kis atomszikra, amely életet adott a robotnak. Csak ügyel-bajjal tudta beilleszteni, de a végén valahogy mégis sikerült. Aztán nagy nagykeservesen visszacsavarta a melpáncélt. Tízesztendővel azelőtt még nem ismerték a korszerűbb modellek rádióirányítási módszerét. Powell most a hátralévő öt robotot is üzemképesítette. – Meg sem morsz annak! – ijedezett Donovan. Mert nem kaptak rá parancsot! – válaszolta röviden Pauvel. Visszament az első robothoz és a mellére ütött. – Hé, te! Hallasz engem? A monstrum lassan lehajtotta a fejét és Powerre bámult. Aztán megszólalt érdes, csikorgó hangon akár egy ócska fonográf. – Igen, gazdám! – kis kisifanyarult donovára vigyorgott. – Hallod, mit mond? Ez még az első beszélő szerkezetek idején készült, amikor egyre többen követelték, hogy a robotokat tiltsák ki a földről. A gyárak védekezésképpen jó, egészséges rabszolgaszellemmel itatták át ezeket a nyavajás masinákat. – De az se segített rajtuk. – dünnyögte Donovan. – Nem, de hogy minden lehetőt megpróbáltak, az biztos. Újból a robothoz fordult. – Állj fel! A robot lassan felemelkedett. Donovan a nyakát nyújtogatta, és ajkát csücsörítve füttyentett egyet. – Fel tudsz menni a felszínre? – kérdezte Powell. – A világosságra? Egy kis szünet állt be, amíg a robot lassú agyveleje megbirkózott a válaszsal. – Igen, gazdám. Jól van. Tudod mennyi egy mérföld? – Újabb kis szünet, aztán a lassú válasz. – Igen, gazdám. – Akkor most fölvezetünk a felszíne és kijelölünk neked egy irányt. Azon indulva körülbelül 17 mérföldet kell menned, és valahol arra felé találsz majd egy másik robotot. Nálad kisebbet. – Eddig érted? – Igen, gazdám. – Megkeresed azt a robotot, és megparancsolod neki, hogy jöjjön vissza. Ha nem engedelmeskednék, erőszakkal hozod vissza. Donovan megrángatta Powell kabátúját. Miért nem hozadsz vele mindjárt szeléniumot is? – Mert azt akarom, hogy Szebi visszajöjjön, te tökfejű. Meg kell tudnunk, mi történt vele. És megint a robothoz fordult. – Na jól van, gyere utánam. A robot nem moccant. – Bocsánat, gazdám, szólalt meg morajló hangon. – De nem tudok, előbb fel kell ülnöd rám, ott karjai nagy róballjal egymás mellé tette, és aztán összefont a tompa ujjait. Póver rábámult, és a bajuszát ráncigálta. – Mi? Micsoda? – Fel kell ülnünk rájuk, kérdezte Donovan kidüllett szemmel. – Mint egy lóra? – Úgy látszik, bár nem tudom miért. – Nem látom az... – Ja, úgy már értem. Ahogy mondtam, abban az időben nagy reklámot csináltak a robotok biztonságos voltának. Nyilvánvalóan ezt a célt szolgálta, hogy egyedül nem sétálgathattak, csak úgy, ha valaki felült a hátukra. Most mit tegyünk? Ezen töröm én is a fejemet, mormolta Donovan. Mi sem robotta, sem robot nélkül nem mehetünk ki a felszínre. Ahú, az áldóját újjával kétszer csetintett. te De... Add csak ide azt a térképet, hadarta izgatottan. Nem hiába tanulmányoztam két óra hosszat. Ez itt egy bánya központ. Mi akadály, hogy a tárókon át közlekedjünk? A térképen a bányaközpontot fekete kör jelezte, amely körül pókhálószerűen terjeszkedő pontozott vonalak mutatták a tárókat. Donovan a térkép alján lévő jelmagyarázatokat tanulmányozta. Ezek a kis fekete pontok, dünnyögte, a felszíre vezető kiáratokat jelzik, és itt van egy, amelyik körülbelül három mélföldre lehet a szelénium lelőhelytől. Egy számban mellette, olvashatóban is írhatták volna, 13. Ha a robotok ismerik a járást erre felé Pavel azonnal a robot felé fordult. – Igen, gazdám! – hangzott a szintelen válasz. – Vedd fel a hőálló ruhádat! – mondta elégedetten Pauvel. Mindketten életükben először viseltek hőálló ruhát, és igazat szólva 24 órával ezelőtt még nem is igen tudták volna elképzelni, hogy valaha fölveszik. Kényelmetlenül, izegve mozogva nyújtóztatták tagjaikat. A hőállóruha sokkal nagyobb és otrombább volt, mint az előírászerű őrajós öltözék, de teljesen fémmentes, és így lényegesen könnyebb annál. Hő visszaverő műanyagból és vegykezelt parafa készült, s egy szárító egység egész szárazon tartja benne a levegőt. Húsz perces teljes védelmet nyújtott az itteni tűző napsugarak ellen, és további 5-10 percig halált okozó ártalmak nélkül elviselhetővé tette a hőséget. A robot még mindig kengyelt formált kezéből, és a hőálló ruhába bújt Pavel grotex figurájának láttára a csodálkozás legcsekélyebb jelét sem mutatta. Indulhatunk a tizenhármas kiárathoz, hangzott Póvel érdes hangja a rádión keresztül. Igen, gazdám. Eddig rendben van, gondolta Póvel. Rádióirányításra ugyan nincsenek berendezkedve, de rádióvételre igen. Pattanj föl az egyikre, mágy, bíztatta Donovan. -t. Lábát a rögtönzött kengyelbe tette, és a magasba lendült. Az ülés kényelmes volt. A robot domború hátát nyeregnek képezték ki, két oldalt egy-egy vájat húzódott rajta a combok részére, és Póvel most a két hosszú fül rendeltetését is felismerte. A fülekbe kapaszkodott és csavart egyet a robot fején. A hátasló nehézkesen oldalt fordult. – Gyű, paci! – vezényelt, de a mókázás ellenére sem érezte valami jól magát. Az óriás robotok lassan, gépies pontossággal elindultak és kiléptek az ajtól. A keresztgerenda alig egy lábnyi magasan volt felettük, úgyhogy a két férfi sietve lekapta a fejét. Aztán a robotok lassú lépteinek egyhangú dobogása közepette, egy keskeny folyosón haladtak végig és a légkamrába értek. A hajszálpontosan kiképzett, hosszú, levegőtlen táró rádöbbentette powell milyen óriási munkát végzett az első expedíció kezdetleges robotjaival, primitív szerszámaival. Lehet, hogy kudarcot vallottak, de ez a kudarc lényegesen jobb teljesítmény volt, mint az amerikai robot, nem egy sikeres vállalkozása. A robotok egyenletes ütemben egyenletes léptekkel haladtak előre. – Figyeled! – szólalt meg powell ezek a tárok véges-végig ragyogó fényben úsznak, a hőmérséklet pedig megfelel a normális földi hőmérsékletnek, és valószínűleg így van ez tíz esztendeje, amióta abba hagyták itt a munkát. De miért? Mert az olcsó energia a legolcsóbb az egész világon. Napenergia és ez a Merkur napoldalán nem csekéség, ezért építették a központot is napfényes vidéken, és nem pedig valamelyik hegy árnyékában. Ez az egész központ tulajdonképpen egy óriási energia átalakító berendezés. A hőenergiát elektromosságá, fényé, gépi munkává és a többi alakítja át. Így aztán az energiaszolgáltatás és a központ hűtése egy és ugyanazon folyamatban történik. Nagyon szép, helyezte meg Donovan. Most megint tanultam valamit, de mégis inkább beszélj másról. Mert ennek az energia átalakításnak oroszlán részét éppen azok a nyavajás fotocellagátak végzik, és így ez pillanatnyilag kényes téma nálam. Póvel morgott valamit, aztán Danovan más témával törte meg a csendet. Mond csak, Greg, szerinted mi a fene történt Sebivel? Hőálló ruhában nem könnyű dolog vállat vonni, de Póvel megpróbálta. Nem tudom, Mike, felelte. Pontosan az itteni kívánalmakra készült. Hőséget nem érez, alkalmazkodni tud a csökkent gravitációhoz és a hepehupástalajhoz. Özen biztos, vagy legalábbis annak kellene lennie. Ezúttal hosszabb csönd következett. Gazdám, szólalt meg végül a robot, megérkeztünk. Mit mondasz? ocsudott fel szentergészszerű állapotából Powell. – Ja, úgy. Akkor vigyél ki minket, ki a felszínre. Egy kicsiny, üres, levegőtlen helyiségben voltak, valaha alközpont lehetett. Most romokban hevert. Donován zseblámpája fényénél megvizsgált egy szélű lyukat, amely az egyik fal felső részén tátongott. – Meteorittól van, ugye? – kérdezte. – Hagyd a fenébe! – vonogatta vállát Powell. Nem érdekes. Gyerünk ki innét! Hatalmas fekete bazalt szikla zárta el előlük a napfényt, és körös-körül rezzenetlen világ éjszakai sötétje honolt. Közvetlenül előttük a szikla árnyéka, mint penge nyúlt ki a szinte kibírhatatlan fehér fénybe, amely szikrázva verődött vissza a sziklás talajon millió szám heverő kristályokról. – Boldogságos világűr! – kapkodott levegő után Donovan. – Mintha hó volna! – És valóban olyan is volt. Póvel egészen a látóhatás széléig pásztázta tekintetével a Merkur csipkézett szikrázó talaját, és a kápráztató ragyogástól összerázkodott. Ez valami különleges tájék lehet, – jegyezte meg, – mert a Merkur sugár visszaverő képessége általában csekély, a talaja meg jó részt szürke tajtékű. – Olyas féleképpen, mint a holdom. – Gyönyörű, igaz? Állával gondolt videólemezének fényszűrő üvegére, mert bármilyen gyönyörű is a látvány, ha közönséges üvegen át csak egy pillantást vetnek a napfényre, fél percen belül megvakulnak. Donovan a csuklójára csatolt rugós hőmérőt nézegette. – Szent Kleofás! – ámódozott. – Nyolcvan fok! Póvel is a hőmérőjére pillantott. E – Ehm, egy kicsit sok. Ez a légkör miatt van. A Merkurról légfőr. Bedi lisztél. A Merkur nem teljesen levegőtlen, magyarázta Pavel a maga szórakozott módján. A látsütt oldalékkal bajlódott, hőálló ruhájának felpuffadt ujjaival csak nehezen tudta a videó lemezhez csatolni. Van némi kipárolgása, és ez a felszínhez tapad. Azoknak az erősen illanó elemeknek és vegyületeknek a gőze, amelyek elég nehezek ahhoz, hogy a Merkúr gravitációja visszatartsa őket. Ide tartoznak a szelénium, jód, higaj, gallium, kálium, bizmut, meg az illanó oxidok. A gőzök az árnyékos részek felé húzódnak, ott lecsapódnak és hőt adnak le. Olyan ez, mint valami roppant készülék. És ha a lámpáddal körülnézel, a szikla oldalán valószínűleg kénharmatot, vagy mondjuk higany zúzmarát találnál. Egyébként ez a hőség még nem valami veszélyes. Vacak, 80 fokot ilyen ruhában a végtelenségig ki lehet bírni. Powell a látsőt oldalékkal olyan volt, mint valami csiga a szemkocsányaival. Donovan feszülten figyel. Látsz valamit? Kérdezte. Társa nem adott választ azonnal, s amikor végre megszólalt, hangja töprengő, aggodalmas volt. A szemhatáron egy sötét foltot látok, az talán a szelénium lelőhely. Ott van, ahol a térkép jelzi, de szemét sehol sem látom. Powell a jobb kilátás kedvéért ösztönösen egyre fejjebb kapaszkodott a roboton, míg végül is már a vállán állt, meglehetősen bizonytalan helyzetben. Lábát szétterpesztette, terpesztette, mereztette a szemét. – Azt hiszem, – mondtam. – Azt hiszem. – Igen, ő az. Felénk jön. Donovan a jelzett irányba pillantott. Az ő videó lemezén nem volt látsőt oldalék, de azért a kristályos talaj izzó ragyogásában kivett egy kis mozgó fekete pontot. – Látom! – kiáltott fel. – Gyerünk! – Póvel visszahuppant ülőhelyzetébe a robotok hátára, s hőálló ruhába bújtatott kezével rácsapott a roppant melkasra. – Gyerünk! – Gya! – harsogta Donovan, és megsarkant paripáját. A robotok megindultak. Lépéseik ütemes dobogása a levegőtlenségben nem jutott el Póvelék füléhez. A hőálló ruhák nem ereztették át a hangot. Csak ritmikus rezgéseket éreztek, közvetlenül a tényleges hallás küszöb alatt. Gyorsabban, kiáltotta Dunavam. A lépések üteme azonban nem változott. Kár a fáradtságért, jegyezte meg Powell. Ezek az ócskaságok csak egyetlen sebességre kapcsolhatók. Vagy talán azt hitted, szelektív izmaik vannak? Közben már átvágtak az árnyékos területen. A napfény fehéren ízó hullámokba csapott le rájuk. Szinte cseppfolyósan áramlott körülöttük. Donovan önkéntelenül behúzta a nyakát. Hey, – Hé, képzelődöm, vagy tényleg meleget érzek? – Soseféj, lesz még melegebb is, volt a mogorba válasz. – Te csak szebit figyelt. Az SB-13 robotot most már tisztán lehetett látni. Kecses, áramvonalas teste, ahogy könnyedén szökert a hepehupást alajon, csak úgy szikrázott a fényben. A robot robotbecenevét persze sorozatbetűiből képezték, de ez a nép nagyon is illet rá, mert az S.B. modellek az amerikai robot és gépember RT. leggyorsabb gyártmányai közé tartoztak. – Hé, Szebi! – üvöltötte Donovan vadul lengetve karját. – Szebi! – kiáltotta Powell. – Gyere ide! – a két ember és az elkószált robot közti távolság hirtelen lecsökkent, de nem annyira Powell és Donovan elavult kocogó robotjainak, mint inkább a fürge Sebbinek a jó voltából. Most közelebb kerülve azt is megfigyelhették, hogy Sebi ügetésében van valami szokatlan. A robot szemmel láthatóan tántorgott, jobbra-barra dülöngélt. Powell újból intett, és épp amikor maximális áramerősségre kapcsolta a hőálló ruha fejrészében elhelyezett törpe rádióadót, hogy másodszor is oda kiáltson a robotnak, az felnézett és meglátta őket. Szebi megtorpant, egy pillanatig egy helyben állt, alig-alig észrevehetően imbolygott, mintha könnyű szélben lengedeznék. – Szebi, Szebi! – üvöltötte Powell. – Gyere ide, fiacskám! És Sebi robot hangja most első ízben szólalt meg Powell fülhallgatójában: Hurrá, derünk fogócskázni, én megfoglak téged, te megfogsz engem. Ásó se választál minket a kapától. Én boglárka vagyok, az édes kis boglárka. Ha-ho! Sarkon fordult és eliramodott abba az irányba, ahonnan négy jött. Olyan sebesen, olyan vadul vágtatott, hogy a megperzselt por csak úgy örvény lett a nyomában és mielőtt eltűnt volna a szemük elől, még egyszer feléjük kiáltott. Magas tölgyfalat, egy kis virág virult! Szavait furcsa, fémes kattanás követte, amolyan robotkuncogásnak hangzott. Gilbert és Sullivan, mondta erőtlenül Donovan. Hát ezt meg hol szedte össze? Te Greg, hisz ez részeg, vagy mi a fene? Nem mond, Tényleg? Gunyulódott Pauvel. Menjünk vissza a sziklához, itt megsülök. De aztán ő volt az, aki megtörte a kétségbe esett csöndet. Szebi nem részek, mondta, legalábbis nem emberi értelemben. Robotok nem részegethetnek le. De csak ugyan valami olyan baj van vele, amely a robot szervezetben megfelel a részegségnek. Szerintem részek, kötötte a zebet a karóhoz Donovan. és úgy látszik, azt hiszi, fogócskázni akarunk vele. Akar a fene. – Itt most életről, halálról van szó, méghozzá igen kínos halálról. – Igazad van, de hagyj egy kicsit gondolkodni. A robot csak robot. Ha egyszer rájövünk, mi a baj vele, ki tudjuk javítani. – Ha rájövünk, jegyezte meg kesernyésen Donovan, de Power rá se hederített. Szebbit a Merkuron uralkodó normális körülmények alapulvételével szerkesztették meg, Viszont ezen a tájékon, karjával széles kört írt le, korántsem sem normálisak a körülmények. Itt van a kutya elásva. Például, honnét ezek a kristályok? Valamilyen lassan hülő folyadékból csapottak volna le? De hol lehet olyan forró folyadék, amely az itteni hőségben lehűlhetne? Talán vulkanikus eredetűek, vágta rá Donovan, mire Powell idegesen megremegett. Agyján! mondta halk furcsa hangon, és ezután öt percig mély töprengésbe merült. – Éde figyelj, Mike! szólalt meg végül. – Mit mondtál te szabének, amikor szeléniumért küldted? – Hogy érted ezt? kérdezte meg Donovan. Csak annyit mondtam, hogy menjen és hozzon szeléniumot. – Igen, ezt értem. De hogyan mondtad neki? Próbálj visszaemlékezni, pontosan milyen szavakat használtál. – Milyen szavakat? Azt mondtam neki, igen, azt mondtam, Szebi szeléniumra van szükségünk, itt és itt találsz, menj is hozzál. Ez volt az egész. Miért, mit kellett volna mondanom? Azt nem mondtad, hogy sürgős. M Mást mondtam volna, puszt a rutin munkáról volt szó. Most már úgysem segíthetünk rajta, sóhajtott Póvel, de azt meg kell adni, alaposan benne vagyunk a pácban. Leszállt a robotról, és hátát a sziklának támasztva leült. Donovan mellé telepedett és belekarolt. A távolban az íző nap szinte úgy leste őket, akár a macska az egeret. A két óriás robotból csupán tompa, vörös fotocellás szemük látszott, és ezek a szemek rezzenetlenül közönösen meredtek rájuk. Igen, közönösen. Mint ez az egész mérget lehelő Merkúr, ez a baljós bolygó. Amilyen kicsi, olyan veszedelmes. Éde, figyelj, Mike! Lecsegett Powell izgatott hangja Donovan fülhallgatójában. Kezdjük az elején. A robotika három törvényével. A három törvényel, amely teljesen átitatja a pozitron agyat. Kesztyűbe bújtatott újjain számolt a sötétben. Éme! Egy! A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi lényben, vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. Helyes! – Kettő! – folytatta Powell. – A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve ha ezek az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. – Helyes! – És három! – A robot tartozik saját védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és második törvény előírásaiba. – Helyes! És mindebből mi következik? A magyarázat. Az egyes törvények közti ütközéseket az agy megfelelő pozitron hatóerei küszöbölik ki. Tegyük föl, hogy egy robot valamilyen veszély felé közeledik és az fölismeri. Ebben az esetben a harmadik törvény hatóereje önműködően visszafordítja. De mi történik, ha olyan parancsot kap, hogy a veszély ellenére is végezzel el a feladatát? Ez esetben a második törvény egy ellenható erőt hoz létre, amely erősebb az előzőnél, és arra kényszeríti a robotot, hogy saját léte kockáztatása árán is végrehajtsa a parancsot. Világos, de mennyivel lettünk ettől okosabbak? Vegyük Szebi esetét. Szebi egyike a legújabb modelleknek, rendkívül specializált típus, előállítása rengeteg pénzbe került. Tehát az épségéről a lehetőségek végső határáig gondoskodni kellett. – Na és? – Na és? Ezért a harmadik törvény hatékonyságát fokozták nála, amire egyébként az S.B. modellek előzetes tájékoztatóján külön is felhívták a figyelmet. Zebi tehát a veszélyjel szemben rendkívül érzékeny. Ráadásul, amikor szeléniumért küldted, a parancsot csak úgy odavetve – Majdnem nagyobb nyomaték nélkül adtad ki neki, és így most a második törvénynek elég csekély a ható ereje. Nyugálom, csak a tényeket sorolom föl. Folytasd, már sejtem, hová akarsz kiukadni. És most nézzük, mi lett ennek a következménye. A szelénium lelőhely környéke valamilyen veszélyt rejteget. Amikor Szebi közeledik a lelőhely felé, ez a veszély növekszik, és egy bizonyos ponton a harmadik törvény ható ereje, amely már eleve nagyobb volt a szokásosnál, semlegesíti a második törvény ható erejét, amely viszont már eleve kisebb volt a szokottnál. Donovan izgalmában talpra ugrott. Ó, értem, vagyis egyensúlyi helyzet áll elő. A harmadik törvény visszakergeti szebit, a második viszont a lelőhely felé hajtja. És ezért a szelénium lelőhely kerünk de úgy, hogy állandóan a hatóerő egyensúly vonalán marad. És ha nem teszünk ellene semmit, az idők végtelenségei így fog keringeni körbe-körbe. Elhallgatott, aztán töprengve hozzátette. Egyébként ez az, amitől lerészegedett. A hatóerők egyensúlyi állapotában a pozitron agypályák felé kikapcsolódik. Nem vagyok robot szakember, de ez nyilvánvaló és akarati mechanizmusának valószínűleg ugyanazon részei fölött vesztett el az uralmat, mint a részegember. Nagyon szép. De mi lehet a veszély? Ha tudnánk, mielőül menekül... Te magad tapintott rá, amikor az imént vulkánokat emlegettél. Valahol közvetlenül a szelénium lelőhely fölött a Merkur bendőjéből gázszivárok, Kén-dioxid, és szénmonoxid. Nagy mennyiségben, és ráadásul ilyen hőmérséklet mellett. Donovan nagyot nyelt. Szénmonoxidból és vasból illanó vaskarbonit keletkezik. – És a robotok anyaga? – tette hozzá Paul. Túlnyomó részt vas? Majd komoran így folytatta. – De gyönyörű dolog a logika. Világosan körülhatároltuk a problémánkat, csak épp a megoldás hiányzik. Magunk nem mehetünk a szeléniumért, túlságosan messze van. Ezeket a robotpaciakat sem küldhetjük el érte, mert egyedül nem hajlandók menni. És nem is vitethetjük el magunkat velük, mert olyan lassan kocognak, hogy mire odaérünk, megsülünk. Sebit nem tudjuk elkapni, mert alőke azt hiszi, hogy foggocskázunk vele, és mi óránként négy mérföldes sebességgel haladunk, ő meg hatvannal. Ha egyikünk oda menne, töprengedőna van és megsülve jönne vissza, legalább a másikunk megmaradna. Pampás! hangzott a csúfondáros felelet. Ez valóban rendkívül önfeláldozó cselekedet volna. Csak hogy az illető még el se ér a lelőhelyhez, és már olyan állapotba kerül, hogy nem tud parancsokat osztogatni. Azt meg nem hiszem, hogy a robotok parancs nélkül valaha is visszatérnének ehhez a sziklához. Szám is csak ki. Két-három mérföldre lehetünk a lelőhelytől. Vegyünk szerényen két mérföldet. A robotjaink óránkénti sebessége négy mérföld. Mi pedig ezekben a ruhákban is legfeljebb 20 percig bírjuk ki. Mert itt nem csupán a hőmérsékletről van szó. Gondolj az Ibolyán túli és annál kisebb hullám hosszú sugarak gyilkos erejére is. – Hm. – Dünnyögött Donovan. – Szóval 10 perc jelzik, hogy elérjünk a lelőhelyhez. – Igen. – csak hogy itt 10 perc pontosan annyi, mint az örökké valóság. És ez még nem minden. A fénygőzben igen jelentékeny mennyiségű szénmonoxidnak kell lennie, másként a harmadik törvény nem állította volna meg Sebit, ami pedig azt jelenti, hogy a korroziós hatásnak is számottevőnek kell lennie. És miután szebi már hosszú órák óta kint van, nem tudhatjuk, mikor mondja fel például valamelyik izülete az szolgálatot. Ha pedig ez bekövetkezik, akkor felborul. Tehát nem csak egyszerűen gondolkoznunk kell, hanem nagyon gyorsan kell gondolkoznunk. Mély döbben csend. Donovan törte meg. Igyekezett elfolytani érzelmeit, de a hangja mégis remegett. Ha a második törvény ható erejét kezdte, újabb parancs kiadásával nem tudjuk fokozni, talán megfordíthatnánk a dolgot. Ha fokozzuk a veszélyt, növeljük a harmadik törvényható erejét, és ezzel magunk felé kergetjük Szebit. Powell videó lemezén keresztül kérdő pillantást vetett rá. Ahhoz, hogy kitérítsük a pályájáról, magyarázta óvatosan Antonovan, csak fokoznunk kell a szénmonoxid koncentrációt a szelénium lelőhely környékén. És a központban tökéletesen felszerelt labor áll rendelkezésünkre. – Úgy is van, – helyeselt Powell. – Azért bánya a központ. – Tehát kilószám fogunk találni kálcium kicsapatásához használt okszálsavat. – Boldogságos világűr! Mike, te zseni vagy! – No, no! – szerénykedett Donovan. – Csak még emlékszem, hogy az okszálsav hőhatására hatására széndioxidra, vízre és jó öreg szénmonoxidra bomlik. – Elég vegytant magot adtak velem az egyetemen. Póvel felugrott, és az egyik óriás robot csapva magára fordította figyelmét. Hey, – Hé, hey, bömbölte. – Tudsz dobni? – Mit mond, gazdám? – Nem fontos. Póvel elátkozta a robot csigalassú észjárását. Némi keresgélés után felemeltette ígla éles éleskövet. – Látod azt a kékes kristályfoltot? – szólt oda a robotnak. – Ott, túl azon a gírbe hasadékot. Fogd ezt a követést, és találd el vele. Donovan megrángotta Powell karját. De Greg, az túl messze van. Majdnem fél mérföld. Nyugalom, válaszolta Póvel. Itt a Merkur gravitációjával van dolgunk. No meg, acélkar a követ. Figyeld csak. A robot sztereoszkópikus szemével pontosan felmért a távolságot, aztán a kő súlyához alkalmazkodó tartásban hátrahúzta karját. Mozdulatait a sötétség miatt nem lehetett kivenni, de ahogy a test csúlyát áthelyezte, dobbanás hallatszott, s néhány másodperc múlva a kő fekete árnyékként hasított a napfényben. Itt nem volt se légellenállás, se szél, amely lassította volna röptét, vagy eltérítette volna pályájáról. S amikor talajtért pontosan a kék folt közepén repítette szerteszét a kristályokat. – Gyerünk, Mike! – kiáltotta boldogan Powell. – Lássuk azt az okszásavat! Amikor visszafelévenet lebújtak a romos alközpontba, Donovan komoran megjegyezte. – Mióta utána eredtünk, Szebi állandóan a szelénium lelőhely innensú oldalán témfereg. Figyelted? – Égen. Úgy látszik fogócskázni szeretne. Hát, most majd adunk mindenki fogócskát. Órák múlva tértek vissza egy-egy három literes üveg oxásával, slógó orral. A fotó a vártnál lényegesen rosszabb állapotban találták. Elszántan komor hallgatásba burkolózva kormányozták robotjaikat az izzónapsütésben a várakozó Szebi felé. Szebi lassan feléjükgetett. Hát, megjöttetek, horrá! – Itt egy rövid kelista. Én csináltam, az organista. Arról, aki mentát majszol, s a képet beleheli. – Látom! – válaszolta Powell halk, gonterhelt hangot. – Ki készíti a monoxid, ha egy-kettőre el nem kapjuk? Óvatosan, szinte lopakodva haladtak előre, nehogy elriasszák ezt a végkép eszét vesztett robotot. Powell ugyanis még túl messze volt tőle, de már esküdni mert volna, hogy Sebi az őrült újból futásra készülődik. – Hármat számolok – vezényelzi hálva a robotoknak. – És aztán dobás. – Egy? – kettő, Két acélkar egy időben lendült hátra, majd előre, s két üvegedény párhuzamosan emelkedő ívben suhant tova, mint a gyémán cikrázott a hihetetlenül erős napfényben. Közvetlenül Szebi mögött értek talajt hangtalan puffanással. Az okszársav homokként szóródott szét az összetört üvegekből minden irányba. Póvel annélkül, hogy látta volna, tudta. Úgy pezsek a szörnyű hőségben, akár a szódavíz. Szebi megfordult, körülnézett, lassan hátrálni kezdett, majd fokozatosan futásba váltott át. Tizenöt másodpercen belül már egyenesen feléjük vágtatott. Imbolyogva, kiabálva. Póvel még nem tudta tisztán kivenni szavait, de valami ilyet hallott. Ha majd tesz a csizmás szerelmi vallomást! Vissza a sziklákhoz, Mike! Kiáltotta. Letért a pályájáról, és most már engedelmeskedni fog. Gyerünk gyorsan, mert itt megsülünk! Egyhangú ütemben lassan kocogva tértek vissza az árnyatadó sziklához, ahol rögtön kellemes hűvösség fogta körül őket. Donovan csak most nézett vissza. – Greg? – Pavel hátla pillantott, és szinte felsikoltott. Zebi lassan, nagyon lassan bandukolt, de az ellenkező irányba. Hátrált vissza felé az eredeti pályájára, és amellett egyre gyorsabban. A látsövön keresztül ijesztően közelinek, de ijesztően elérhetetlennek látszott. – Utána – kiáltott vaduldanogat. Ügetésre fogta a robotját, de Pauvel visszahívta. Kára fáradtságér, Mike, sose fogod utolérni. Idegesen izget mozgott a robot hátán, és tehetetlen dühében ökölbe a kezét. Miért van az, hogy az ember mindig öt másodperccel később eszmére a tévedésére? Órákat fecséreltünk el hiába, Mike. Csak több okszásavat kellene hoznunk, makacskodott Donovan. Nem volt elég tömény. – Hét tonnával sem mennél semmire, s amellett időnk sincs rá, hogy elhozzuk, megközben közben megezi megeszi a monoxid. Nem érted, hogy mi történt? – Nem, balotta be Dunaván. Csak azt értük el, hogy új egyensúlyi helyzeteket hoztunk létre. Ha fokozzuk a monoxid töménységét, növekszik a harmadik törvényható ereje, és Szebi addig távolodik a veszély középpontjától, míg nem az egyensúly új áll. És akkor a monoxid eloszlik, megint elindul a szelénium lelőhely felé, és ezáltal újra csak áll az egyensúly. Elkeseredett hangon folytatta. Visszatér a régi kerékvágásba. Jár körbe-körbe. Növelheted a második törvény ható erejét, csökkentheted a harmadikét, fabatkát sem ér. Csak az egyensúlyi állapot helyét tudjuk megváltoztatni. A megoldást valahol a két törvényen kívül kell keresnünk. Aztán robotjával Donovanhez közeledett, szembe fordult vele, s úgy suttogta árnyék az árnyéknak a sötétben. – Mike! – Ez a vég? – kérdezte Donovan tompa hangon. – Akkor gyerünk vissza a központba, várjuk ki ott, amíg tönkre mennek a fotacellagátak. Búcsúzzunk el egymástól, vegyünk be ciánt és lépjünk le gentlemanekhez illően. Kurtán felnevetett. – Mike! – ismételte Póvel komoran. Vissza kell hoznunk sebít. Ez világos. Mike! ismételte meg harmadszor Ha Habozott, hogyan folytassa. Még mindig kihasználhatjuk az első törvényt. Már korábban is gondoltam rá, csak hogy ez kétségbeesett vállalkozás. Donovan felpillantott. A helyzetünk is kétségbe ejtő mondta valamivel élénkebb hangon. – Ide, figyelj! Az első törvény értelmében a robotnak nem szabad tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. E törvény ható erejét se a második, se a harmadik törvény nem csökkentheti. Semmiképp se csökkentheti. Érted? – Még akkor se, ha a robot félőr, vagy mondjuk részek? Magad is tudod, hogy részek, ezt a kockázatot vállalni kell. Folytasd, mit akarsz csinálni? Kimegyek oda, és megnézem, milyen hatása van az első törvénynek. Ha ez se borítja fel az egyensúlyt, akkor fenébe is. Hát nem mindegy, hogy most vagy három-négy nap múlva. Áj meg, vándor! Az emberi erkölcsnek is megvannak a maga törvényei. Nem fogsz te csak úgy egyszerűen kimenni oda. Találj ki valamilyen sorsolásfélét, hogy legyen nekem is esélye! Rendben, az megy, aki előbb megmondja, mennyi 14 a köben. És aztán szinte eszuszra hozzátette: 2744. Donovan érezte, hogy Póvel robotja hirtelen féret a az övét, és a következő pillanatban társa már kint is volt az izzó napsütésben. Donovan kiáltani akart, de aztán meggondolta magát. Ez a bolond fráter persze jó előre kiszámolta a választ. Ez ráballa. A hőség szinte elviselhetetlen volt, és Póvel Vella pockája veszettől viszketett. Valószínűleg képzelődöm, gondolta magában, vagy talán a hőálló ruhán keresztül is hat az erős sugárzás. Szebi felé bámult, de ezúttal szerencsére nem traktálta őt üdvözlésképpen Gilbert és Sullivan idézetekkel. Túlságosan közel, azonban Powell mégsem erészkedhetett hozzá. Mint egy 300 méterrel lehetett tőle, amikor Szevi hátrálni kezdett, óvatosan lépésenként. Powell megállt, leugrott a robot hátáról. Könnyű dobbanással ért talajt, törmeléket repítve szerteszét. Gyalog folytatta útját a köves, csúszós talajon. A csekély gravitáció nehézítette a járást, talpa a melegtől. Vállán át egy pillantást vetett a szikla sötét árnyéka felé, és látta, hogy már is túlságosan messzire merészkedett. Se a maga erejéből, se az ósdi robot hátán oda többé nem tud visszatérni. Már csak Szebire számíthat, senki másra. Összeszorult a torka. Igen, már is túlságosan messze van. Megállt. Szebi! kiáltotta. Szebi! A fényes, korszerű robot pillanatig habozott, egy helyben áldogált, de aztán újból hátrálni kezdett. Pavel megpróbált a könyörgésre fogni a dolgot, és rájött, hogy ehhez nem is kell színészkednie. – Szébi, vissza kell jutnom az árnyékba, ez a tűző nap megöl. Szebi életről aláról van szó, segíts! Szébi egy lépést tett előre, és aztán megállt. Beszélni kezdett, de szavára Pavel felnyögött. – Ha ébren töltöd az éj, szavalta a robot, fejfájás, kinya emészt, és megpihenned nem szabad. Itt elhallgatott, és ösztönösen utána mormolta. Jó Rettenetes forróság volt, Szeme sarkával most valami mozgó tárgyat pillantott meg. Kábultam, megfordult, és elképedve látta, hogy az óriás robot, amely idehozta, elindul, és közeledik feléje, közeledik kül, hogy ülne rajta valaki. – Bocsánat, gazdám! – szólította meg a robot. – Gazda nélkül tulajdonképpen egy lépést sem szabadna tennem, de itt a gazdámat veszély fenyegeti. – Persze az első törvény, az első törvény mindenek fölött. Csak hogy neki nem erre az otromba ócskaságra, hanem szemére van szüksége. lépett is heves mozdulat kísérletében a robotra ribalt. – Menj innét! Parancsolom! Menj innét! – Hiába való idekezet volt. Az első törvény alól a robotot nem lehetett feloldani. – A gazdát veszély fenyegeti! – ismételte konokul. Póvel kétségbe esetten nézett körül. A szeme elhomályosodott, agyában forró hullámok örvénylettek. Lélegzett a perzselt, s körös körül mindenre csillámló fátyol borult. Még egyszer utoljára kétségbe esetten felkiáltott. – Szevi, a fene egyen meg, hol vagy? – Meghalok, Szebi, segíts! Hátrafelé botorkált. Vag igyekezette próbált menekülni az óriás robot elől, aki nem menthette meg, amikor egyszerre acilújak érintését érezte a karján, s fülét fémes, csengésű, aggodalmas, bocsánatkérő szavak ütötték meg. Szent Kleofás főnök! Maga mit keres itt? És velem mi van? Olyan kába vagyok, – Hagyd ezt most! – marmolta erőtlenül Powell. – Vigyél oda a szikla árnyékába, de gyorsan! Míg érezte, hogy a robot felemeli, és a szörnyű hőségbe rohanni kezd vele, aztán elájult. Mikor magához tért, első pillantása Donovanra esett, aki aggodalmas, de mosolygó arccal hajolt föléje. – Hogy vagy, Greg? – Pompása. – hol holba? – Itt mellettünk. Közben már elküldtem egy másik lelőhelyhez azzal a parancsal, hogy ezúttal hatörik haszakat hozzon szelíniumot. Negyvenkét perc és három másodperc alatt jött vissza. Mértem az időt. Még egyre hajtogatja mennyire szánya bánja, hogy így megfuttatott bennünket. Nem ismer a közeledbe jönni, fél, hogy mit kap tőled. Az csak ide! rendelkezett Powell. Nem az ő hibája volt. Kezet nyújtott és megrázta szebi fénmancsát. Nincs semmi baj, Szebi. Aztán Donovanhez fordult. Tudod, Mike, az jutott eszembe... Igen. Hogy ha befejezzük itt a munkát... Megdörgölt az arcát. A levegő olyan kellemesen hűvös volt. És Szebi átesik a helyszíni próbán, akkor egy űrállomásra küldenek majd minket. Ugyan menj? De bizony... Legalábbis ezt mondta nekem az az öreg lány, dr. Calvin, mielőtt elindultunk ide. Eddig nem akartam említeni, mert húzódoztam a dologtól. Húzódoztál? Kiáltott Donovan. De hisz? Tudom, tudom. Meggondoltam a dolgot. Képzel csak, mínusz 273 fok. Micsoda élvezet lesz. Őrállomás, lelkendezett Donovan. A tiéd vagyok.